Ordeminta, telefonaren bestaldean, hor txizango dugu, Igor Urrutikotxea, e, labeko naziarteko arduraduna, kaixo? Kaixo, gabon. Gabon. Eta, bueno, gorko gombitaren arrazoia, ba, otxailaren batean neantrolatuituzen jardunaldi batzuen ari dator ator, oda, eraldaketa politiko eta sozialeko prozesuak, latinoamerikan eta ekarpen sindikala bertan. Bueno, e, lehenengo galdera piskabate, non nik nora sortu da, ba, uno, jardunaldi hauek e, sortzeko beharra edo Bueno, ba, Egezen, guk eh, jardunaldi hauek eh, enola baita esaterren bigarren zati bat bezala ikusten ditugu izan ere, 2000 maikako ireilean, eh, donostien antulatu gendun, bueno, Europa Mailako Nasoarteko konferentzia bat bertan, ba, bueno, Greziako PAME sindikatuko kideak egonziren, bueno, Portugaletik CGTP eta Italiatik USB eta sinfeineko kide bat ere eta horra estertu genituen ba, bueno, Europan egun moteran ediren Ba, langileen aurkako e, politikak eta bueno eta Europa mailan hartzen ari dien neurri antisozialak eta askan finean ongizate estatuaren aurka doazenak, es. Eta eh, hori alde batetik eta horregabez batera, ba, bueno, ba emoten adiren borroka ezberdinak, ba, ukrezian, Italian, Portugalen eta aztertu genituen ere, es, Euskal Herrian mm. emon izan dan, bueno, pues, borroka hizaraskeni urte hauetan ezagutzen dogu, baina uste dutun europako esperientzia hauek ere, eh, bueno, pues interesgarriak sirela batezer ikusteko badirela eh borrokatzen duten herriak, ez? Baina horrek ematera, eh, e, bueno, hati de sala norbait edo sagarri bezala, ez? Eh ikus interesgarri eskerreko perspektiba edo ikustegi batetik, eh ba bueno, honetan mundu mailan e, motenarien experience interesgarriena kekartzea, ez? Eta hor dudararik eh ba bueno, ba, eta eskertzailerentzat, ba Latinoamerika da gaur egun iparro ez? Eta, bueno, zentzu horretan, e, uste gondun beharrezkoa zala, alde batetik e, gaur egun pairatzen ari garen e, politiken, e, aurrean emoten arien alternatiba batzuk erakuzte. Ez? Hare gehiago, kontutan izan da, e, gaur egun Europan beratzen edo aplikatzen arien politikak, ja da margarren, laroge garren, eta larogeita hamarkadetar e, arte, ez, arte, aurrekomendean, e, Latinoamerikan e, aplikatu E, ziren eta ikus egin nituen, bueno, maitza ez izan ziren, bertako jendarteak eta gizarteak eta langile klaseak horrez egola aterabirik eta sorionez, ba, e, bon, e, realde ez berdinetan eta gehien zuenetan ezkerreko gobernuak aukeratzen azizin, nez? Venezuela laro eta mm. margarrena hasita gaur eguner artea hainbate realdetan eta pixar e, horrela ikusten dugu, ez? Gainera, bueno, e, eh formakuntza saio bezala ere ikusten dugu, ez? Uhum. Eta, bueno, eh Amerika, e, Latinoamerika deniparro ratz horretan, kasu honetan, eta Argentinako eh esperientzia sindikalak ekarri gain Bilbora. Uhum. Bai, bueno, eh e, igual pizkat e, gure asmoa egia da eh bueno, ponenteak e, e, de Islariak izango zuela e, bueno, Argentinar bat, e, Julio Gambina, eh bueno, e, kide hau CTA, Central de Argentinako formakuntza talean aritzen da eta horretaz aparte, bueno, Argentinan oso intelektual eta, bueno, eta unibertsitateko irakasle e, bueno, aurreakoi eta errespetatu eta ezaguna da ere ez. Eta horrekin batera Juan, Juan Castillo, bat, pizzenete pizzenete da, uruguain irumilioi biztane daude eta pizzenete da bertako sindikatu nagusena, irurumila ba, filatu dituena. E, euskal Herrian ezagunen esan daro eta malagarren urtean, ma, e, euskal ieslarien ez tradizioen aurka Eh, bueno, ez des, tradizioak emon eh, emonsi denean, ba, greba deitu sindikatua izan zelako, Uruguain, ba, bueno, Filtzoko gertakarek izan zainatagusti hori, sindikatuk borroka lari bat. Eta, bueno, eh, biki dauek herrialdetakoa dira, baina egia da, guk eman nahi dugun kutsua da txat horoko ez? Hau da, eh, ez dira mugatuko euren herrialdetako eh, esperientzia azaltzera, Baizik eta, e, bueno, Julio Gambinak e, azalduko izkiu pixkan latinoamerikana azken, bueno, orain komentatu duana, ez? Nola emontzan e, aldaketa bat eta, bueno, e, azken urteetan emoten arien politika aurrerakoiak eta azertan... E, bueno, sertan datzan eta bueno, non nondeinorakoak es nolabait esatearren mm -hmm. eta bueno, eta herrialde batetik bestera moten diren esberdintasunak eta especificotasunak, puntu e, puntua man comuna fiscal ikuspei orokorra batez ere Eguameditakoa emango dugu eta horregaz batera eh Juan Castillo, bueno, PCNteko koordinatzailea nazionala da eta horregaz batera ere esnako, bueno, eh arduradun nagusietarikoa. Esna da, bueno, e, encuentro Nuestra Amerika eta hau da, bilgune bat urtero egiten dituzte jardunale batzuk Latinoamerikan eta bertan, ba, bueno, Latinoamerikako ehundik e, e, gora e, sindikatu biltzen dira, e, e, bueno, errealde sindikatu eskertiar eta, bueno, feleak edo, bueno, eraldatzaileak bintzat, mm -hmm. eta egiten dutena da koordinazio bat euren artean, eta urtero plangintza bat ba ikusteko e, eta aurregatik ere ba jardunaldearen izenburua ikusteko sekarpen sindikal egin dezaketen ba, bueno, e, gaur egun emoten arien e, prozesueraldatzare hoiei ba ba sekarpen bueno, egin dezaioketen, edo ze, ba, nola lagundu dezakiren e, mundu sindikaletik ez eta ustedu ba bueno da ezta garrantzitsu bat dala o sea, esken finean labetibentsat oso argi daukagu e, eraldaketa politikoa eta eraldaketa soziala tanpon bereko behorpegiak direla, eta zentzu horretan ba, gubiatzen dugun eraldaketa e, sozialak ba, bueno, ba, e, bueno, zentzu politiko bat ere duela eta, eta batera duazela. Eta uste dugu momentu honetan Europako sindikal gintzak, Latinamerikan sindikatuak egiten arien bidetik zerrik usia badaukala, zerrik atziak aparkatu badaukala. Eta bizkagat, e, azpe hori, ez, ez direla mugatuko euren herrialdeko esperientzia komentatzea, noski horren inguruan salantzak eta badaude baita ere, baina, e, bueno, pixka eh? uh -huh. eta asmoa e, dela ikuskuntu horoko ragobat emotaren. Eta, pentsatzen dut, e, bueno, Jarno Aldionen asmoa ere badela, bazu pixka bat aipatu duzu ere, ba, bueno, euskal herri ere esperientzia horiek ekarri, eta bertatik ere, ba bueno, e, zerrikasia izango delakoan, e, batez ere, bueno, ba, e, ezkerretik nola eraiki edo, edo nola aldatu ez da? Bai, alazera, gu e, guzti dugu, lehen ez bezala, ez bakarrik euskal herrian, Europa osoan e, beharrezkoa dala ezkerreko sindikatuen artean eta gaur egungo Europar batasun ereduaren aurka gauden e, sindikatuen artean e, koordinazio bat, e, ja, terrigorrezkoa da, ahalik eta lastarren, eta koordinazioak ero ekintzak eta burutzeko, ez? Eta azken finean, bueno, errealde bakoetza bere berezitasuna ditu, baina argi dagoena da politikak bere direla. Zentzu horretan, uste dugu, ba, bueno, ba, bueno, e, sindikal gintza soziopolitikoa eta, bueno, eta borroka e, borroka sindikala e, eredutza tartzen duenak, e, ba, esan besala e, kasuanetan e, alde batetik polit, ba, bueno, e, egoamerekako ego batipat tema, bueno, eh adibideen handik zerikazia badaukagula eta gero e, maila politikoan eta gero sindikatuak jokatzen arien papera ere, ez? Adibidez, adibidez bat imitearren, ez? Iez, e, ditu zaurien e, bueno e, mobilizazio bat e, Latinoamerikan mailakoa egun berean e, ba, bueno, e, Latinoamerika osoan, e, bueno, estatu batuek dituzten, e, bueno, janki base hoiek edo e, ba, ka, ka, bueno, desmantelatzeko eskatuz, ez? Eta sindikatu, Latin Amerikako sindikatu guztiek eh, Bilkura honetan erabaki zuten eta eta bon bueno, urtean zehar kanpaina bate egin zuten, sinadura bilketarekin eta derdro mobilizazio egun bat nahiko erraldoia izan za ez. Eh, ba, privatizazioen aurtako mobilizazio eman komunak ere egin izan dituzte eh, datak zehaztuz eta eta guzti horretarako urtero biltzen dira ez. hau uste dugu eh bueno, biltzen dira eta erosarean ere koordinazio bat daukate, ez. Guk dugu beraz badagola zerikasi hortik eta eta bueno, eta euren esperientzean noski, gero Europako realitateare egokitute, baina euren esperientziak ere, ba, bueno, ba, guretzako e, ba, bueno, e, ekarten bati izan daitekeela, ez? Eta uste dugu gainera Euskal Herrian ere e, momentu politiko honetan e, motenarien aldaketeekin, ez? Eta E, beharrezkoa dala eh bueno sindikatuetatik gure ekarpena egitea e, bai maila politikoan eta, eta, eta baita aldaketa politikoari ba kutsu sozial hori emotea ez eta noski ezberrintasun nabermena daude Latino Amerikako egoerarekin baina uste dugu ere pentsatzen duguna baino eh ba bueno eh puntuan mancomun gella eta noski kasu honetan eurozentrismoa albo batera utzi eta eta baraukagula lenen esan meskonikasi ez mm -hmm. Gainera azkenengo urtetan, azkenen hilatetan, bueno, e, Europar senbaite sindikatu intzate, bueno, borrokan gogor direla ikusten da, beraz, hain e, urruti ere ez gau de momentu honetan e, ba, bueno, e, batasun horretatik ez dakit, baina baina intzate aldaketa sozial horren premiatik jaola e, dela ez eh? denmentatu dut utzuk que eh, Irailean eh, Donostian egin gendun lenda biziko jardunaldean ba hor greziako kasua ez eta pameko kidea, que, eh, bueno pues egote eh, privilegio bat izan san euren borroka kontatu zutenako, gero horrekin batera italiakoa ere es aipatu eh? mm -hmm. eh, badau urtarrilaren 27an hostira honetan eh, o sea eh, italian greva oro bat deitu duela E, bueno, e, deitu dutela enbat sindikatuk eta, eta gero pues, portugal ere adibide bat da ez? hauek ere azaroren ogeita dagoen gero gero bat izan zuten elementuz askera izan dena, baina bueno horrein e, otzailean mobilizazioar aldo bat izango dute, beraz e, badaudela e, borroka adibideak e, euskal herrian ere eta harri gehiago ikusita e, bueno, pues, e, PP-ko gobernuaren e, asmoak zentzu diren E, bueno, pues, mobilizatzera behartuak eh gaude eta eta bueno, horren adibidea adibez hortzen lagurako eh de mobilizazioa bilbonez ez, mailakoa dena, baina etorriko direnak ere eta sentzu horretan, ba, bueno, ba Uste dugu ere ba, bueno, esperienttzen elkakplukaketa hau e, bueno, garrantzitsua esan daitekeera. Azpimarratu nahi nuke ere ez dala bakarrik jardunaldi hau Sand e, duzu mezala e, Bizkeko batzar nagusietan justo Bil herrik aldean joso korting besan atzean ez, mm -hmm. e, Bilbo ondo ezagutzen ez dauenentzat da hor dauen e, bueno, e, e, zer batetan e, areto batetan izango dela, baina bueno, e, guztiz irekia da oza, jende guztia dago gonbidatuta, noski laben barneak e, lanketa bat egin dugu ez, baina baina bueno, zabaldu dugu ere beste beste elkarte, beste esnikatu eta beste eragile batzuei eta jende guztia dago gonbidatuta zentzu, zentzu horretan eta eta eta, bueno, eta jendearen ekarpenak eta e, ondo etorretango eta bueno, espero dugu Ba, bueno, oso e, ni ziur nago oso berazgarri izango dela, baina bueno, ba horretan gara. Mhm, goberatuko du beraz, otsoraren batean, goizik goiatziren dietan hasita, Bizkaiko batzar nagusietan urtagoa mezaga 6. E, e, erekinean, hortxe ba, izango daukera, ukera, ba, batzuk esan duzun bezala, Latinoamerikako esperientzia sindikaloiek, eta eta borroka sindikal hori, ba, Euskal Herriatzeko eta eta ezematikasi ez zakigun bertatik ikustarazteko. Ezakitu zerbait gehiago aipatu nahi zenukeen e, Igor. Bari, jende animatu parte hartzera, izan edo, bueno, eh, askotan, esan eh, motendu pixka retorikuala, baina kaskunetan ez daula, oza, eztatu behar da, datosen biak, Juan Castillo, ba, agian, ikizangon duke, Uruguayko, ba, bueno, eh buruzai sindikal nagusena da la momentu honetan eta Julio Gambiana bueno ba, ba eskerreko munduan ezaguna den intelektuala beraz e, eta, eta eta bueno eta gainera ekintzailea ere, esa teoria eta praktika uztartzen dituena, beraz ikuste dut ba ba zoiko eta privilegiozko lekuko biditugula, eta eta bueno eta zeur daude ba, ba bueno ba oso aberasgarri izango da beraz berriroede animatzea jendea eta suoi eskerrak emotea ba honen za, zabalpena eta Eta bueno, eta interesa ere azaltakadik, es. Millesker beratzigor eta eta <risa> ikusi arte. Vale, mi esker.